Ilabete batez, kampaina biziki edera eta indaktsua eginda. Hemen uh, garrazi eta batxena fajoan, horoko uh, gean. Horrain uh, heldu dira hauziak, bera zintzarena Eta gero ojo, jaizpea eta beste oita mairu militanteena uh, ilabete bukaerana. Hauzio egin inguruan ere bai uh, egunetan gira behitz mobilizatu. Adierazteko frantxeas eta espaniak gobernamenduai uh, uh, zein diren gure galdeaka, eta harratago uh, sigitu beharko dugu mobilizatzen Euskal Egean bizetzenari giren bake prozesua aujera joan dadin biztan dena. Egeiten alda publikoa hainitza izan dela, ez? Gaur manifestatzerat etorri dena hunat. Benik errangu nuka ainitza zela, zapegatzenak saldu dituz eta jende guze ikusi dut pasten eta txemandu diende biziki ainitza bat zela adinguzetakoa eta iparalde uh, osotik dinazela eta hori biziki positiboa da eta, Eta hori da, importantena, nire ustaz. Gero indirazur esen nimen duak, manifestaldirat ditian? Lehen, nik, nik gandizako, manifestazio nagoziak egiten direla bayonarat, eta garazin olmerzi jende ikustea, komentatzen duen lagunarekin, ezotetzen baionan bayonan bat jende bildu gau doni bane garrazin eta bon, gaztetxo horiek lagundu behar ditugula eta aspaldian azpaldian erraten ginen, ba, ikusiko duzu oino, ma, makileikin izan egin garaiko, oino manifestazen bili beharko dugu eta, ba, egin horretan lotegiren gaude. Impotentzia zeren ez dira aldatzen, hain nahi eta ezin. Eh? Nahi dugu hain zinatu, eh? nahi dugu. E, beldurra dute, ezin ez menperatzea gehiago, eh? gure askatasunaren bidea hartzea. Be, da muturik eta iz, harri dura, izi dura zen eta bat ere normala agertatzen ari dena. Justut, aktualitatea, frantzian ere be, bera, ikusi dugu zei den, ikusi hemen zer egiten duten uh, agertzen dute argiki ez dutela bakerik nahi eta Be, gure lagunak behiz ere ikustea eta gu denak oroko hoki, eta ikustea zehktan giren. Damo gari eta espero dut uh, gauzak aldatuko direla eta sustut bai korkizan eta zutuko onak zen alak ehtatzen ari dena. Betiko gauza bertsuak egiten dituzte, baina boan ikusi behar da ere Europa horrela gilean eta beharba beharba. Noiz peta atera bide bat etorriko dela ba. Sesendimendu nahi duzu kan zaten. Hola, hama familielako gaztea, haortipi bat eta etxean utzik berri jo meher lukela preso. Ez ta posible. Horain ono hono manifa horiek egin meher ditugu, uste egin nuen aintzinamendugu uh, batzu bazilela, baina hala. Berriz uh, karrikarat itzuri behar dugu gure bosain entzunazteat eta holako uh, epaik ere ez erraiteko.